Vytáhla šavly z pochvy a vyplížila se do noci. Stále ještě pršelo a od řeky stoupala mlha vytvářející vrstvu, v níž se člověk po pás ztratil. Venku stála skupinka půl tuctu koní, ale nebyly uvázaní. Hlídal je jeden jezdec. I přes šumot deště slyšela, jak jedno z nepokojnějších zvířat konejší. Přála si, aby byla hluchá. No... Vzala si přece šilink. Apoléna sevřela obušek. Vykročila ku předu, když mlha mezi ní a vojákem pomalu vyprýštěla vzhůru a něco se z ní zvedlo. Koně se začaly plašit. Voják se otočil, pak se za ním objevil stín a kavalerista zmizel. Hej, zašeptala Apoléna. Stín se otočil. Kvakoš? To jsem já, Maledikt. Seržant mě poslal zjistit, jestli nepotřebuješ pomoc. Ten mizerný Honzárum mě nechal uprostřed nepřátelských vojáků, zasičela Apoléna. A? No, dva z nich jsem srazil na zem. Pokračovala a cítila, že tahle slova tak nějak kazí celkový dojem z její role oběti. Jeden ale utekl. Myslím, že toho jsme dostali, přikývl maledekt. No, řekl jsem my. Římbo ho rozpáral jako žábou. To je holka, která má to, čemu se říká netušené rezervy. Pak se obrátil. Tak se na to sedm mužů, sedm koní. Jasně. Římbo? Opakovala Apoléna. No jistě, co pak tu si neodhalil? Popadl jí a mok, když ten chlap zaútočil na Tuty. Tak a teď se podíváme na ty tvoje fešáky, hm? Řekl a zamířil ke dveřím hostince. Ale Tuty a Zimbo začala a a popoběhla, aby s ním udržela krok. Já myslel, podle toho, jak se chovají, věděl jsem, že Tuty je děvče, ale Zimbo ani mě nenapadlo, že by. Říkal jsem si, že ti dva. Dokonce i v temnotě bylo vidět, jak se Malediktovi zableskly zuby v úsměvu. No, svět se nám začíná pěkně odhalovat, co? Kvakoš, každý den je něco nového. Vidím, že kombinuješ oblečení. Cože? No, já jen, že máš na sobě spodničku, kvakoš, upozornili Maledikt, když vstupovali do hostince. Apoléna sklopila provinělý pohled, pokusila se spodničku sundat, pak se ale zarazila a pomyslela si, tak okamžik. Seržantovi se podařilo zvednout na nohy, opřel se obar a tiše zvracel. Kapitán sténal na podlaze. Dobrý večer, gentlemeni, prohlásil upír. Prosím, věnujte mi chvilku pozornosti. Jsem reformovaný upír, Čímž chci říci, že jsem jediný uzlíček nervů a potlačených instinktů, které drží pohromadě jen díky slinám a černé kávě. Kdybych tvrdil, že bych se dokázal, i když jen s nesmírným přemáháním brhnout někomu z vás na hrdlo a rvát a trhat, až by stříkala krev, lhal bych. Pravda je, že mi naopak dá mnoho přemáhání, abych to neudělal. Tak mi to ještě nestěžujte. Seržant se odstrčil od barpultu a pokusil se poněkud omámeně Maledikta udeřit. Maledikt se ráně jakoby mimochodem byhnul a zasadil seržantovi hřbetem ruky ránu, která muže srazila v bezvědomí k zemi. Kapitán, vypadá špatně. Co pak se to pokusil udělat našemu kvakošovi? Vytahoval se na mě. Už klíbla se Apoléna na Maledikta varovně. Aha. Zabručel upír. Maledikt tiše zaklepal na dveře baráku. Ty se zprvu jen pootevřely, ale pak se rozevřely do kořán. Karborund spustil svůj kij. A Apoléna s Malediktem beze slova vtáhli oba kvaleristy dovnitř. Seržant Honzárum seděl na stoličce u krbu a přihýbal si z korbele piva. Skvělá práce, hoši. Hoďte jako ostatním. Řekl a mávl korbelem směrem k protější stěně, kde už pod Řimbovým dohledem ležela další čtyři těla. Jeden k druhému byly připoutáni pouty. Poslední voják ležel na stole, nad ním stál Igor a oháněl se jehlou a nití. Tak jak to s ním vypadá, vojné, Ptal se seržant. Bude dobrý, seržanty. Vypadalo to horší, než to je vážně. No to je dobře, protože než se dostaneme na bodiště, nemám žádný náhradní díly. Nemáš náhodou náhradní nohy tuhle pro tři díla? Zeptal se Honzárum. Pačkejte, seržente, nic takového odmítl klidně šalotka. Seděl na druhé straně krbu. Stačí, když mi necháte jejich sedla a koně. Vám se bude hodit hlavně jejich šavle hoší. O tom nepochybuju. Hledali nás seržanté, oznámila Apoléna. Jsme sice jen skupinka neskušených a nevycvičených nováčků, ale oni nás hledají, Vždyť mě mohli zabít, seržanté. To ne, poznám nadání, když ho vidím, zavrtěl hlavou Honzárum. Skvělá práce, hochu. Musel jsem vypadnout, protože tlustý chlap v nepřátelské uniformě je dost nápadný a nikdo ho nepřehledne. A kromě toho, vy tady hoši potřebovali vzbudit, Tomu se říká vojenské myšlení. Ale kdybych ne, a Poléna zaváhala, kdybych je byl nepřelstil, mohli zabít nadporučíka. Vidíte, já vždycky říkám, že ve všem špatném je něco dobrého, pookřál šalotka. Seržant vstal, otřel si hřbetem ruky ústa a popotáhl si opasek. Pak se odvalil ke kapitánovi, sklonil se a za přednici blůzy ho zvedl na nohy. Proč jste hledal tyhle mládence, pane? zeptal se. Kapitán otevřel jedno oko a zaostřil na tlustého seržanta. Jsem důstojník a gentleman, seržante, zamumlal. Existují jistá pravidla. – No, myslím, že džentlmenů tady momentálně moc nebude. – Sakra pravda, zašeptal Maledikt. A poléna, která se cítila napůl opilá úlevou a uvolněným napětím, se musela zakrýt ústa rukou, aby se přestala hyhnat. – Ach ano, pravidla, váleční zajatci a tak, pokračoval Honzárum. To znamená, že musíte dokonce jíst i to, co jíme my, chudáčkové. Takže vy se mnou odmítáte mluvit. Jsem kapitán Lulanič, první pluk těžké jízdy. Víc neřeknu. A něco ve způsobu, jakým to řekl, šťouchlo Apolénu do žeber. Lže. Honzárum na něj chvíli bezvýrazně zíral a pak řekl, dobrá, jak se zdá, máme tady tvrdohlavost, my zlatí hrdinové, kterou můžeme definovat jako překážku v cestě po kroku. A já vám tady na tom chytrákovi předvedu, jak se jí rychle zbavit. Pak pustil kapitánovu blůzu a muž padl na zem. Seržant Honzárum si sundal klobouk. Pak si svlékl blůzu, pod níž se objevila flekatá košile a rudé šle. Pořád ještě měl tvar téměř pravidelné koule. Od krku se mu valily laloky a sklady kůže až k tropickým rovníkovým oblastem. Pásek nosí nejspíšen, jen proto, aby učinil zadost předpisům, pomyslela si Apoléna. Zvedl ruku a uchopil kus rybářského vlastce, který měl kolem krku. Na vlasci byla navlečena začernalá mince. mince. Desátníku šalotko... Seržante, zasalutoval šalotka, všimněte si, že jsem odložil uniformu a vracím vám svůj úřední šiling, což znamená, že vzhledem k tomu, že jsem podepisoval vstupní listiny na 12 let a to bylo před 16 roky, jsem teď plnoprávný, úředně uznaný, mizerný civil. Ano, pane honcárme, přikivoval nadšeně šalotka. Při zvuku toho jména sebou někteří zajatci trhli, ostatní pozvedli hlavy. Zadané situace. A protože jste vy, kapitáne, napadl naši zemi pod pláštěm tmy, musím jako poctivý občan říci si jediné. Pro civilistu, jako jsem já... Neexistuje žádné pravidlo, které by mi mohlo zabránit vytlouct z vás hovno na sedm způsobů a tlouct vás dál tak dlouho, dokud mi neřeknete, proč jste sem přijel a kdy dorazí další část vašich sil. To ovšem může nějakou chvíli trvat, pane, protože zatím jsem objevil jen pět druhů hoven. S těmi slovy si vyhrnul rukávy, zvedl kapitána znovu na nohy a napřáhl pěst. Měli jsme jen vzít po to chranu ty nováčky, ozval se nějaký hlas. Neměli jsme jim ublížit. A teď ho už k sakru položte, Honzáru mé, vždyť ještě teď vidí všechny svaté. Byl to seržant z hospody a Poléna se podívala na ostatní vězně. Z jejich výrazů bylo jasné, že první úder do kapitánovy by bez ohledu na přihlížejícího Karborunda a Maledikta vyvolal jejich vzpouru. A Poléna si pomyslela, ti opravdu dokážou držet pohromadě. Pochopil to i Honzárum. Aha, tak jazyk už se nám rozvázal. Pak kapitána opatrně spustil na zem, ale jeho kabát ještě nepustil tak vaši muži se za vás hezky přimlouvají, kapitáne. No, protože my nejsme otroci, ty zatracenej řepožrouté. Zavrčel jeden ze zajatých. Otroci, všichni mý mládenci nastoupili dobrovolně, ty tuřínová hlavo. No, oni si to možná myslí, odcekl seržant. Prostě jste jim lhali. Lhali jste jim celé roky. Všichni umřou kvůli vašim hloupým lžím. Kvůli lžím a té vaší našminkované, hnusné, prolhané, kurvěvé vodkyni. Vojn tupeček zpět, to je rozkaz. Zpět, řekl jsem. Vojne, maledikte, seberte tu tupečkovi ten meč. To je další rozkaz. Seržante, přikažte svým lidem, ať pomalu ustoupí. Pomalu. Teď. Přísahám, že jsem míromilovný člověk, ale Bohu, každý, kdo mě neuposlechne, si koleduje o nějaké to přeražené žebro. To všechno ze sebe Honzárum vyrazil v jediném mocném výbuchu zvuku, aniž spustil oči z kapitána. Reakce, řád a bezdeché ticho trvaly jen několik vteřin. A Poléna se dívala na obraz před sebou a napjaté svaly jí pomalu povolovaly. Zlobenejští vojáci si sedali na svá místa. Karborundův pozvednutý kej pomalu klesal. co to ležela na zemi, kde ji vlastním tělem přidržoval maledikt, který ji také vyrval z ruky zbraně. Snad opravdu jen upír se mohl pohybovat rychleji, než Coto ve chvíli, kdy se vrhla na vězně. Pod ochranu, vrátil se k původnímu tématu tichým hlasem Honzárům. To je dost lehreční spojení. Podívejte se na ty moje kluky, hm? Ani jeden z nich ještě nemá pořádné vousy, kromě toho trola, a mech se stejně nepočítá. Co může být tak nebezpečného na skupince venkovských kluků, že to přitáhne skupinu tak zkušených nájezdníků, jako jste vy? Mohl by se někdo skočit, a položit mi brez na ten úzel. Vmísl se jim do hovoru Igor od provizorního operačního stolu. Už jsem skoro hotov. Neškodných, potřásl hlavou seržant s očima upřenýma na zápasícího cota. Je to smečka vražedných šílenců, chtěl bych mluvit s vaším tůstojníkem. Uzval se teď kapitán, který, jak se zdálo, mezi tím poněkud zaostřil. Máte snad nějakého důstojníka, ne? Jo, nějakého někde máme, pokud si vzpomínám. Zpěváčku, skočte pro Ruperta, ano. A možná byste si měl předtím raději sundat ty šaty. S Rupertem a jeden nikdy neví. Opatrně položil kapitána na kavalec a narovnal se. Karborund Maledict, vy useknete nějaký kousek každému vězni, který se jenom pohne a každému chlapovi, který by se pokusil zaútočit na vězně taky tak. A teď to... Aha, ano, tředíle šalotko, rád bych dobrovolně vstoupil do vaší skvělé armády skýtající tolik neobyčejných možností každému mladému muži, který se touží uplatnit a prosadit. Nějaké... – Předchozí bojové zkušenosti? – zeptal se ho Šalotka s veselým úšklepkem. – 40 let válčení na jakém bojišti v okruhu 160 kilometrů kolem Borokrávy desátníků. – Nějaká vyjímečná dovednost? – Zůstat naživu, desátníků, děj se, co děj. V tom případě mi dovolte, abych vám dal jeden šilink a okamžité povýšení dohodnosti seržanta, řekl šalotka a podal Honzárumovi kabátec, klobouk a minci na vlasci. Chcete líbnout Dorotu? Ani za zlatý prase. odpověděl Honzárum a oblékal si kabátec. Tak, byl nakonec spokojeně. Všechno, jak má být, všechno tip-top a legální. No tak, zpěváčku, dal jsem vám rozkaz. Hrubaška chrápal, svíčka u postele dohořela, na pokrývce ležela otevřená kniha a poléna mu ji opatrně vytáhla z prstů. Titul na ohmatané přední desce téměř nečitelný zněl Taktikus Válečná tažení. Pane, zašeptala. Hrubaška otevřel oči, uviděl ji, pak se obrátil a začal zoufale hmatat po stolku u postele. Tady je máte, pane, podávala mu Apolé na brýle. Ach, zpěváčku, děkuji vám, řekl nadporučík a posadil se. Máme půlnoc? Chvíli po půlnoci, pane, ale bože, to si musíme pospíšit. Rychle podejte mi kalhoty. Strávili muži klidnou noc? Zaútočil na nás oddíl těžké zlobenejské jízdy. První dragonský pane. Zajali jsme je, pane. Stráty nebyly žádné, pane. Oni totiž nečekali, že budeme bojovat. Chtěli nás dostat živé. A pak narazili na Karborunda, Maledikta a na mě. Bylo to těžké. Velmi těžké přinutit se udeřit tím obuškem. Jakmile to ale jednou udělala, zdálo se to jednoduché. A pak se styděla za to, že se dala přistihnout ve spodničce, i když pod ním měla kalhoty. Změnila se z mladíka na dívku jen tím, že se proto momentálně rozhodla a bylo to tak snadné. Potřebovala trochu času, aby se nad tím zamyslela. Vůbec by si potřebovala promyslet celou řadu věcí. Bohužel začínala mít podezření, že čas teď bude nedostatkové zboží. Rubaška seděl na pelesti postele s kalhotami na půl žerdi a vyděšeně na ní zíral. Nemohl byste mi to ještě jednou laskavě zapakovat, zpěváčku? Vyrazil ze sebe nakonec. Vy jste zajal nějaké nepřátele? Ne, já sám pane. Já dostal jen dva z nich, odpověděla Apolena. Každý z nás přispěl svou troškou, pane. Těžká kavalérie? Dragouni? Ano, pane. Ale to je osobní regiment samotného prince. Zautačili? Myslím, že byli spíš na průzkumné hlíce, pane. Sedm mužů. Nikdo z vás nebyl zraněn? Ne, pane. Hoďte mi košili. Ale ne. Teprve teď si Apoléna všimla obvazu na jeho pravé ruce. Plátno sáklo krví. Všiml se jejího výrazu. To je taková, jak bych vám to řekl, vlastní rána, vysvětloval nervózně. Ladil jsem si po večeři tak trochu šermířské umění. Nic vážného. Jsem drbínek zarezlý, chápete? Špatně se mi zapínají knoflíky, kdybyste byl tak laskav. Apoléna pomohla nadporučíkovi do zbytku oblečení a naházela nejnutnější věci a potřeby do vaku. Musí to být opravdu velmi zvláštní muž, který se dokáže vlastní zbraní způsobit zranění na té ruce, v níž ji drží, napadlo Apoléno. Měl bych zaplatit účet, zamumlal nadporučík, když pospíchali dolů temnými schody. To no nepůjde, pane, všichni utekli. Možná bych jim měl nechat nějaký lístek, co myslíte. Nechtěl bych, aby se mysleli, že se mi bzal bez. sou všichni pryč, pane, odporovala mu apoléna a táhla ho k předním dveřím. Zastavila se před baráky, urovnala mu plášť a podívala se mu do tváře. Večer jste se mil, pane? Nebyl tam, začal Rubaška. Její reakce byla zcela automatická. I když byla o 15 měsíců mladší, starala se o Pavla příliš dlouho. Kapesník přikázala. A protože některé věci mají lidé naprogramovány a uloženy v mozku ve velmi časném věku, nadporučí kapesník poslušně vyprodukoval. Plivnout, přikazovala Apoléna. Pak použila mokrý kapesník, aby otřela Rubaškovič mouhu z tváře a teprve, když už byla skoro hotová, uvědomila si, co vlastně dělá. Teď už nebylo cesty zpět. Teď už vedla cesta jen předu. Dobrá, prohlásila úsečně. Máte všechno? Ano, zpěváčku. A byl jste už dnes ráno na záchodě? Pokračovala její ústa, zatímco mozek se jí v zápětí přikrčil do koutku v obavě z válečného soudu. Jsem v šoku a on taky. Tak se držím toho, co znám a nedokážu přestat. Nebyl, zpěváčku, odpověděl nadporučík. Pak si tam musíte skočit, ještě než se nalodíme, jasné? Ano, zpěváčku, hodný nadporučík. A teď jdeme dovnitř. Opřela se o zeď několika mocnými doušky, zalapala podechu, sklidnila se a když rubaška vstoupil do baráku, vklouzla tiše za ním. Vstoupil důstojník vyštěkl Honzárum. Muži už se řazení zaujali různé stupně postoje pozor. Seržant připochodoval před nadporučíka a odzdravil tak rázně, že nadporučík poplašeně ustoupil o krok. Zadrželi jsme nepřátelskou průzkumnou skupinu, pane. Byla to skutečně neobyčejně nebezpečná záležitost. Vzhledem k naléhavému charakteru této složité situace, pane, a s přihlédnutím k tomu, že nemáte potřebného podůstojníka, když se vám ztratil desátník Řemender, bych rád obrátil vaši pozornost k tomu, že jsem starý zkušený voják se skvělou pověstí a jako takového jste oprávněn přejmout mě na výpomoc v nouzi podle zákonu ve vodkyně na řízení 796 oddíl 3a paragraf 2, pane. Děkuji vám, pane. Cože? Vytřeštil na něj oči rubaška, který se zoufale rozhlížel kolem sebe a začínal si uvědomovat, že v tom šíleném okolním zmatku najednou narazil na rozměrný červený kabát, který, jak se zdá, ví, co dělá. Ach, aha, no, jistě, ano, dobré. Nařízení 796, říkáte? No jistě, skvělá práce, Pokračujte, seržante. Jste tady velící důstojník. Ozval se Lulanič a vstal. Jistě, kapitáne, přikývl rubaška. Lulanič si ho prohlédl od hlavy k patě. Vy? Řekl a opovržení z toho slova doslova odkapávalo. Jistě, pane, přikývl rubaška a oči se mu zúžily. Na no dobrá. Uděláme, co můžeme. Ten tlustý dobytek začal Lulanič a napřáhl výhružný prst směrem k Honzárumovi. Ten dobytek mě vyhrožoval násilím. Mě jako vězni v okovech. A dámhle ten kluk, pokračoval kapitán a tato slova vyplybl směrem k apoléně. Mě nakopl do rozkroku a mále mě utloukl k smrti. Žádám, abyste nás okamžitě nechali jít. Hrubaška se obrátil k Apoléně. Nakopl jste kapitána Lulaniče do rozkroku čuráčku? Em, ano, pane, přesněji řečeno, vzal jsem ho kolenem a jmenuji se zpěváček, pane, i když je mi jasné, jak se stalo, že jste udělal chybu. Co v té chvíli dělal? Em, pokoušel se mě obejmout, pane, Apoléna viděla, jak se Rubaškovi pomalu zvedá obočí a vrhla se do toho po hlavě. Byl jsem momentálně převlečen za děvče, pane, abych odvrátil podezření. A pak jste ho udeřil? Ano, pane, jednou, pane. A co vás to u všech všody napadla po první ráně přestat? Řekl Rubaška. Pane? Zeptala se Apoléna a kapitán Lulanič zalapal podechu. Pak se Rubaška obrátil z téměř andělskou tváří Gonzálomovi. A vy, seržante, pokračoval, skutečně jste na kapitána položil ruku. Honzárom postoupil o krok ku předu a předpisavě zasalutoval. Ve skutečnosti Od... a fyzicky nikoliv pane, odpovídal s pohledem upřeným do jakéhosi bodu ve výši zhruba čtyř metrů na protější stěně. Pomyslel jsem si jen, pane, že vzhledem k tomu, že pronikl se svými lidmi na naše území, aby zajel tyhle vládence, neuškodí mu, když sám zažije pocit šoku a strachu, pane. Přísám, pane, že nejsem žádný násilník, pane. Jistě, že ne, seržante, přikývl Rubaška. A i když se pořád usmíval, jeho úsměv byl olemován jakousi zlomyslnou spokojeností. U všech bohů, vy hlupáků, přece nebudete věřit těm tupým hovadům, že tím čouhá sláma z bot a jsou to ty nejhorší zbytky, začal Lulanič. Ale já jim věřím. Samozřejmě, že jim věřím. Přikyvoval Rubaška a chvěl se nervózním vzdorem. Věřil bych spíš jejich slovům, pane, než vašim, i kdyby mi tvrdili, že nebe bylo zelené. A navíc, jak se zdá, i když jsou to nevycvičení nováčkové, překonali nejlepší plesnivinské vojáky jak lstí, tak odvahou. Jsem si jistý, že mají v zásobě další taková. Možná by stačilo, kdyby před něma spustil gatě, zašeptal Maledikt. Bud tichá, sykla na něj Apoléna, ale pak se musela znovu zakrýt rukou ústa. Já vás znám, kapitáne Lulaniči. Pokračoval rubaška a kapitánovi se na okamžik na tváři objevil ustaraný výraz. Chtěl jsem říct, že znám takové jako jste vy. Velké, bodré hrobce, kteří nosí mozek v kalhotách. A vy se odvážíte přijet na naše území a myslíte si, že se vás budeme bát. Vy si myslíte, že na mě můžete zapůsobit přes hlavy mých mužů? Vy něco žádáte na půdě mé vlasti? Kapitáne, zamumlal plesnivinský seržant, zatímco Lulanič s otevřenými ústy zíral na nadporučíka. Měli by tady být každou chvíli. Ehem, odpověděl mu Lulanič nejistě. Pak se ale s jistým úsilím sebral. Blíží se naše posily, vyštěkl. Okamžitě nás postě pitomče, a možná, že tvé chování přičtu na konta naivní hlouposti. Jinak dohlédnu, aby to s i těmi tvými muži velmi špatně dopadlo. Jak se zjistilo, tak sedm dragonů se nedokázalo poradit s necelým tuctem venkovských chasníků, nadhodil rubaška. Nějak se potíte, kapitáne, děláte si starosti, ale posily se vám blíží, co? Dovolte mi pod... promluvit. Vyštěkl Honzárum a rovnou pokračoval. Chlapi, Okamžitě se znovu ozbrojte. Maledikte, vyvrátíte vrátíte vojnu, tu jeho šavli a popřejete mu hodně štěstí. Karborunde, vy se aspoň hrsti čtyřmetrových pík. A vy, zbytek... Tak tady máme ještě tohle, seržanté. Ozval se Maledikt. Spoustu. Našel jsem je v sedlových brašnách tuhle našich přátel. Pozvedl něco, co apoláně připadalo jako pár velkých pistolových samostřílů kovově lesklých a nebezpečných. Konkuše? Zajásal Honzádům jako dítě, které rozbalilo na svátek prasečí hlídky nečekaný, ale úžasný dárek. ho, oh, oh, oh. tak vás bohové odmění, když vedete spořádený a počestný život, chlapci. Jsou to smrtonosné malé věcičky, to vám řeknu. Vezmeme si každý dvě. N Nestajím a žádné zbytečné násilí, seržante! Ozval se Rubaška. Rozumím, pane. Karborunde, prvního muže, který proběhne těmi dveřmi dovnitř, připíchnete na stěnu. Pak zachytil pohled nadporučíka Rubašky a dodal, ale nemoc pruce. A někdo zaklepal na dveře. Maledikt k něm zamířil dvě konkuše. Karborund pozvedl v každé ruce dvě dlouhé píky. A Poléna sevřela pevněji svůj obušek, což byla zbraň, se kterou alespoň uměla zacházet. Ostatní se chopili těch zbraní, kterými jim mohl třidil šalotka posloužit. Zavládlo ticho. A Poléna se rozhlížela. Vstupte, řekla. Jo, akorátu, to by mělo stačit. Zamračil se Honzárum a obrátil oči v sloup. Dveře se otevřely a dovnitř vstoupil malý, pečlivě upravený rtuťovitý mužík. Postavou, zabarvením pleti a sestřihem se hodně podobal male... Upír, řekla Apoléna spíš pro sebe. Ksekru, už klíbl se maledikt. Nově příchozí byl velmi zvláštně oblečen. Měl na sobě klasický večerní frak, který sice měl šosy, ale neměl rukávy. Za to byl pošit desítkami kapes a kapsiček. Kolem krku měl na řemeni pověšenou podivnou černou skříňku, která mu vysela na břiše. Když spatřil, jak se všude kolem něj zvedají zbraně, které by z něj mohly udělat i helníček, proti všem zákonům logiky se rozářil. Úšesný, prohlásil, pozvedl skřínku a ze jejího dna vyklopil tři skládací lišty, které vytvořily trojnožku. Ale mohl by troll přejít malý kousek flefo? Huch, nakrčil Karborund čelo. Nováčci se nechápavě dívali jeden na druhého. Ano, a jestli pípil pil seršant, tak láska a postavil se víc do prostředka. A co kdybyste všichni posvětli svý spráně trochu fíše? Úšasný. A pane tu stojníku, mohl byste na mě utělat. Ha? Ha? Nechápala rubaška. Fí, porně? teď něco fášně ti fokecho. Pak místností proletěl oslepující záblesk a krátký výkřik Och, dobr, Následovaný cinkotem rozbitého skla. Tam, kde ještě před okamžikem stál upír, teď na zemi ležela malá hromádka popela. A Poléna smrkáním pozorovala, jak se popel rychle zvedá, houstne a mění se znovu do podoby upíra. Doner a já myslil, že tu ten nový filtr opravdu dokáže, prohlásil znovu zrozený. No, to šijem, tak se učíme. Vrhl na kolem stojící zářivý úsměv a dodával So, a teď, který z vás je kapten Lula nič. Uběhlo půl hodiny a Poléna byla naprosto zmatená. Potíž nebyla v tom, že by nechápala, co se to kolem ní děje. Potíž byla v tom, že než mohla pochopit tohle, musela pochopit spoustu jiných věcí. Jedna z nich byla, co jsou to noviny. Rubaška se tvářil chvilku pišně a hned zase ustaraně, ale nervózní byl neustále. A Poléna ho pozorně sledovala a jedním z důvodů k tomu bylo i to, že se bavil s mužem, který do místnosti vstoupil krátce po ikonografovi. Muž na sobě měl velký kožený plášť a jezdecké kalhoty, většinu času trávil tím, že si všechno zapisoval do silného zápisníku a občas vrhal zmatené pohledy na borografské muže. Nakonec se maledikt, který měl dokonalý sluch, přesunul od místa, kde se opíral o stěnu k nováčkům. Tak poslyšte, obrátil se k ním tlumeným hlasem. Všechno je to dost složité, ale víte někdo z vás, co jsou to noviny? Jo, můj druhý bratranec Igor Frank Morporku mi o nich vyprávěl. Je to něco jako vládní prohlášení. Hm, tak trochu. Až na to, že je nepíše vláda. Píšou je obyčejní lidé, kteří si věci zapíšou a pak dají do novin, doplňoval Maledikt. Jako denník? Nadhodil Řimbo. Hm, ne. Maledikt se jim to pokusil vysvětlit. Odíl se tomu pokusil porozumět. Jenže pořád to nedávalo smysl. A poléně to tak trochu připadalo jako představení s Pančem a Judy. Panč a Judy, něco jako kašpárek a kalupinka, jsou dvojící hrdinu anglického loutkového nebo spíš maňáskového divadla, které je oblíbenou atrakcí britských poutí, trhů a oslav všeho druhu. V divadélku vystupuje celá řada dalších postaviček, jako policajt, krokodýl, králíček a podobně, a většinou je jejich cílem zcela bezdůvodně napadnout, zmrzačit nebo ubít na jevišti co nejvíce spoluhráčů, což je základním komickým prvkem představení. Konec konců, proč by měl člověk věřit něčemu, co se napíše na papír? Například ona, v žádném případě nevěřila letáku od matek Borogravie a ten pocházel z vlády. A když nemůžete důvěřovat vládě, tak komu? No, když tak o tom přemýšlela, tak jinak skoro každému. Pan ze slova pracuje pro noviny Frank Morporku, pokračoval Maledikt. Tvrdí, že prohráváme. Říká, že ztráty velmi narůstají, spousty vojáků dezertují a lidé utíkají do hor. – A proč bychom mu měli věřit? – ptal se, co to. – No, my sami jsme viděli do straněných a uprchlíků a desátník Řemender zmizel ve chvíli, kdy se dozvěděl, že by měl jít na frontu, – odpovídal Maledik. – Je mi líto, ale to je pravda. To jsme viděli všichni. – No jo, ale je to jenom člověk z nějaké cizí země. Proč by nám Bé vodky hala? – tedy proč by nás měla poslat do boje jenom proto, abychom zemřeli. Nedal se tak snadno odbít, co to. Vždyť ona se o nás stará. Všichni říkají, že vyhráváme. Přidal se k němu Řimbo po chvíli rozpačitého mlčení. Co to vystékaly po tvářích slzy? Ne, to tedy všichni neříkají. vmísela se jim do hovoru Apoléna. A já si to taky nemyslím, a myslí si to někdo? Zeptal se Maledikt. Polly se rozhlédla po okolních tvářích. Jenže, když se to takhle řekne, to je jako zrada na vévodkyni, ne? Vrtěla hlavou, co to? To je šíření malomyslných a poplašných zpráv, ne? No, možná, že bychom měli být vyděšení, ozval se Maledikt. Víte, jak se sem dostal? Cestuje sem a tam a píše pro své noviny nejnovější zprávy o válce. Ty dragouny potkal na cestě nedaleko odsud, v naší zemi. A oni mu řekli, že právě slyšeli o posledních borografských nováčcích, kteří jsou tady ve městečku. Že prý nejsme nic jiného než hejno kvičících kloků. Řekli mu, že nás jdou zatknout pro naše vlastní dobro a on, že si může udělat obrázek do svých novin. Může prý tak všem ukázat, jak strašlivá je tady situace. Že už meleme z posledního, když na vojnu posíláme takové trosky. <laughs> Jasně, ale mi je porazili, takže mu to udělalo čáru přes rozpočet. Už klíbl se zlomyslně Řimbo. Teď nemá o čem psát? Hm, ne tak docela. On říká, že tohle je ještě lepší. Lepší? A na který je straně? No, tak to je opravdu trochu záhada. Je k morporku, ale není tak docela na jejich straně. Em, ten oto šrekli, co pro něj dělá ty obrázky. Ten upír rozpadl se na prach, když zazářilo to světlo, řekla Apoléna. Ale pak, pak se zase vrátil. Já jsem v té chvíli stál za Karborondem, pokračoval Maledikt. Ale tu techniku znám. Nejspíše má u sebe tenkostěnou nádobku s k... k... k... k Krk, ne, počkejte, já to dokážu vyslovit. krví, Povzdechl si. No prosím, žádný problém. stěnou nádobku s tím, co jsem řekl, ta se rozbila o zem a spojila zase prach dohromady. Je to skvělý nápad. Maledikt na ně vrhl prchavý úsměv. Myslím, že má svou práci opravdu hodně rád. Každopádně mi vyprávěl, že pán ze slova se jen pokouší najít pravdu. A pak ji napíše a pošle každému, kdo se chce přečíst. A lidi mu to dovolí dělat? Užasla Apoléna. Jak se zdá, tak ano. A to říká, že články pána ze slova minimálně jednou týdně přivedou velitele Elánia k zuřivosti, ale jinak se nic nestane. Elánia? Myslíš řezníka Elánia? Ujišťovala se Apoléna. A to říká, že je Elániu své voda. Ale ne jako ten náš. A to říká, že ho nikdy neviděl nikoho zmasakrovat. A to je taky členem černé stuhy, jako já. Kolegovi s černou stuhou by nikdy nelhal. Taky mi řekl, že obrázek, který udělal, pošlou ještě dnes po signálních věžích do parku. Zítra ráno bude v novinách. A tady tisknou taky vydání. Jak můžeš poslat obrázek po klikačkách? Vrtěla Apoléna hlavou. Vím o lidech, kteří je viděli. Jsou to jen takové krabice na věžích, které se hýbou a dělají klik a klák. Tahle mi o to také vysvětloval. Je to moc chytré. Tak jak to funguje? Ach, já jsem tomu moc nerozuměl. Bylo to všechno o číslech. Ale znělo to fakt moc chytře. Každopádně pan ze slova řekl nadporu Rupertovi, že novinky o tom, jak skupinka chlapců porazila zkušené vojáky, určitě způsobí, že lidé zbystří a začnou se o to zajímat. Členové oddílu se po sobě rozhlíželi s přihlouplými výrazy. No, byla to tak trochu šťastná náhoda a navíc jsme sebou měli karborunda, zabručil Řimbo. A já použil lést, upozorňovala Apoléna. Příště už by mi to neprošlo. No A co? Podíval se na ní maledikt. Dokázali jsme to. A díl to dokázal. Příště bychom to udělali jinak. Jasně, zvolal Zimbo. Nastal okamžik nadšení, ve kterém by byli ochotní dokázat cokoliv. Trvalo to celou chvilku. Jenže to nepůjde, uvažoval nahlas Mžoura. Byli jsme jenom štěstí, víš, jak to bývá maledikté. Všichni víte, že to nebude fungovat, ne? Dobře, já netvrdím, že bychom mohli přemoci celý regiment najednou, pokračoval Maledikt. A nadpor Rupert je tak trochu nováček, jenže my můžeme napomoc tomu, aby to bylo jiné. Starý Honzárum ví, co dělá. Přísahám, že sice nejsem žádný násilník, prásk, zabasoval Zimbo a mezi členy oddílu se ozvalo několik, ale ano, několik uchechtnutí. Ne, to nejsi, zavrtěl mžoura hlavou. To není ani jeden z nás, co? Protože jsme sama děvčata, zavládlo mrtvé ticho. No dobrá, Karborun tak vakoš ne, pokračovala mžoura, jako kdyby z ní okolní ticho vysávalo slova proti její vůli. A taky nevím, jak je to s Malediktem a Igorem, ale vím, že zbytek z nás jsou děvčata, jasné? Mám oči, mám uši a taky mám mozek. Je to tak? Do ticha se najednou ozvalo hluboké zadunění, které vždy předcházelo Karborundovu hlasovému projevu. E, no, jestli to pomůže? Ozval se hlas, který zněl, jako když se sype spíše písek než štěrk. Já se jmenuju Nefrita. A Poléna cítila, jak se do ní zavrtávají zkoumavé pohledy. Samozřejmě cítila nesmírné rozpaky. Jenže k tomu neměla jediný důvod. Snad jen ten jediný, který vám občas musí život strčit přímo pod nos. Totiž to, že nejste sami, kdo pozoruje okolní svět. Ostatní lidé jsou také lidé, zatímco vy pozorujete je, oni pozorují vás a přemýšlí o vás, zatímco vy přemýšlíte o nich. Svět není jen o vás. Naskýtala se tady jediná možnost, jak ještě uniknout. A svým způsobem to byla úleva. A poléna, řekla sotva slyšitelně, pak se tázavě zadívala na maledikta, který se usmál zcela neurčitým úsměvem. Je to ten správný čas, nadhodil. No tak, vy všichni, proč tady tak postáváte. Vykřikl Honzárum 15 cm od týla malediktovy hlavy. Nikdo neviděl, jak se tam dostal. Pohyboval se s plíživou tichostí pod důstojníků, což někdy vyvedlo z míry i samotné igory. Malediktův úsměv se nezměnil. Čekali jsme na vaše rozkazy, seržante. hlásil, když udělal čelem zad. Vy si myslíte, bůh ví, jak nejste chytrý, Maledikt, co? Hm. Ano, seržante, dost chytrý, připustil upír. V Honzárumově úsměvu mnoho veselí nebylo. Dobrá, to já slyším. Nestojím mu dalšího hloupého desátníka. Jo, vím samozřejmě, že ještě nejste ani pořádný voják, ale budiš sláva, teď už desátník, protože nějakého potřebuju a vy jste největší fešák. Sežeňte si utředíla nějaké přímky. A vy, zbytek, tohle není žádné schromáždění truchlících matek, vyrážíme během pěti minut, pak pohyb. Ale co vězni, seržante? Začala poléna, která se stále ještě snažila strávit nedávná odhalení. Odtáhneme je do hostince, tam je vysvlečeme do nahádáme a dáme do želez, odpovědělý Honzárum, že je ten náš Rupert ale pěkně zlomyslnej hajzlí, když se rozhysuje, co? Jo, a tři si vezme jejich boty a koně. Ty moc daleko nedojdou, co, když budou nahatý. A nemůže je osvobodit ten pisálek? Zeptal se Rimbo. <laughs> s tím si dolamte hlavu. Mohl by jim přeřezat provazy, ale klíč od náramků hodím do latrý neja, než od tamtu tvilový zabere to spoustu času. Tak na čí straně ten chlápek je, seržante? Zajímala se Apoléna. A nevím, já jim prostě nevěřím. Takový ignoruju, nemluvím s nima. Nikdy nemluvte s lidma, kteří si věci zapisují. Vojenské pravidlo. Alebo slyšte, vydal jsem vám několik rozkazů a jsem si tím jist, protože pořád ještě slyším jejich ozvěnu. Tak do toho odcházíme. Cesta do pekel, hoši, a k povíšení naklonil se šalotka k malediktovi a podal mu desátnické prímky, které měl pověšeny na hřebíku ve stěně za sebou. Teď máš nárok na tři pence denně navíc, akorát, že je nedostaneš, špáč nám neplatěj. ale podívej se na to z té lepší stránky, zase ti nestrhnou daně a to oni dokážou strhávat daně, na to jsou kádři. Jak já to vidím, pochoduj pospátku a budeš mít kapsy na až náš.